И сега към бедствието по морето имаме връзка с областния управител на Бургас Пламен Янев. Добро утро, господин Янев, къде ви намираме? Добро утро, ами все още от дома малко придадавам, тегнем по служебни задължения. Така, кажете какво като информация имате най-актуално за ситуацията в а, особено бедстващите райони? Най-актуалното е, че вече връзката с мимова се възстановена. Може да се е пътува в тази посока. Нямаме никъде бедстващи. Е, също така е възстановена сухоземната връзка между двата квартала в Царво, където вчера попадна и мост. Там в на 3 часа общината и е япи да, да възстановят връзката, така че освен пешеходно отново да стане функционална, Днеска се надяваме да стартира изграждането на повторния мост между Царков и Арсело и по главния път, за да се възстанови и тази път на Информацията ви за хора, а, които имат проблеми все още, стана ясно вчера, че туристи са извозвани. А, беше и мъчително, видяхме и мост пропадна. Са извозвани към други курорти, но как успяли до края на вчерашния ден този процес да приключи? Ами, честно да ви кажа, извозването става по инициатива на самите, на самите туристи. Да. Туристи но нямало е непосредствена опасност за техния живот. По-скоро туроператорите се опитаха да им се някаква някакви по-добри условия, за да продължат те почивката си. Или тези, които им е приключила почивката, да всъщност не беше спрегнато. Конкретно за този хотел, където гледахме туристите да преминават с пешеходно мост, mm -hmm. всъщност не са, че това беше и причината, тъй като 4 часа преди да попадне самия мост, когато все още имаше връзка, никога от тях не изявяваше никакво желание да, да бъде евакуиран, така да се кажет, но то нямаше и причина за това. Добре, какво предстои сега, господин Янев, като се разсъмне и мина там оперативката в 8 часа на штаба, какво предстои да се прави? Предстои продължават. За наша реалност момента вече нямаме издърбателни действия. За съжаление, четвите жертви са пак, но нямаме сигнали за други хора, които да, да са изчезнали и да ги търсим. Продължават а, работите по разчистване, подпомагане на хората за отводняване на хотели и частни домове. А, вече започва да се успокоява. Имаме някакви сигнали за изчезнали животни, към които вече ще се отново ще се опитаме да се съоточим, така че да ги локализираме, ако отново казвам условията в морето mm -hmm. позволяват, за да бъдат излечени, оценка на щетите, да се назначи комисия, която да дартира проверка относно м състоянието на дерета, река, Велека и така нататък, също и така. Та да се потърсят дали има някакви други причини, освен изключителния порън. Точно това исках да ви попитам. Обикаля в социалните мрежи една дупка, която а, хората коментират като а, това как корупцията убива. А, тази на пропадналия мост в Царево, между прочим, като се гледа този тънък асфалт а, и пропадането е било съвсем естествено. Ще проверите ли дерета по отношение на които имаше сигнали, че са дадени много пари, но всъщност нищо не е свършено. Исичане, което е било неправомерно. То е всичко това, което ние сме си направили, за да бъде бедствието толкова бедствено. А, да, относно пропадането на асфалата на този мост, всъщност асфалата е попаднала, защото, както се вижда от тук, като долу няма нищо. А защо няма нищо? Ами, може да е, защото водата минаваше и през този мост, и отняла подземната маса, която е била сложена, това че първо ще казват експерти. Но може и някой просто да е взел едни пари и да, да си е спестил ами, материал. Аз се съмнявам този мост през годините, да е стоял на 5 см асфалта, през него да са минава непрекъснато автомобиля. Ако някой може да потвърди така, Всичко ще бъде поверено. Лошото е, че продължаваме сигналите да в социалните мрежи. А какво, аз искат, ва, какво сей, съветвате? Аз има сигнал да го изпрати към, към областна оправа, към ОДМВР, към прокуратурата. Сигналите в социалните мрежи, аз в част от тях, са доста обобщени. Някой някъде, неясно къде бил направил нещо и затова има наводнение в Царево. да... Трябва да сме сигурни, че дори да има незаконно действие, което да установим, то е повлияло на, на, този, на това наводнение. Тоест, ако има запушено дире, да. застрено на 5 км от водозбора, който према, отива към сценарка, няма как, ако няма някакъв естествен након, това да повлияе на този водосбор. Е, мисля, че на няколко пъти бяха показани цифрите на валежите, които са запълнени в тази област, които по всички стандарти над 300 литра за 24 часа са бедствено положение, в която е да е страна. Вероятно. И виждате, че Турция има жертви на... също от навънение и също по съвсем близост до мястото, където, където сме ние. Виждаме обаче в България, сме свикнали много често а, и на... ние да сме си... Ние като, като общество да сме си виновни за това. Затова искам да ви попитам по повод и вашия призив да се подават сигнали. От началото на вашия мандат имали ли сте такива сигнали? Ето Общинския съветник от Царево Емил Печа. Вие сигурно сте запознат с неговите а, публикации в социалните мрежи. Той а, казва, че това, което виждаме е нагледно доказателство за 12-годишното 12, безхаберие на настоящия кмет на Царево Лапчев. И изброява дерета. Места, в които е инвестирано, причини за падането на, на мостовете и проблемите, които сега видяхме, заради които има и човешки жертви. Той, вие чел ли сте сигнал от него официален? А, господин, господин Янев, нещо се развали връзката, просто ако може да не се движите. Сега вече се чуваме добре, да? Да, знам за така сигнал от господин Печес не се Но ще проверите ли това, което той разказва в... А, аз първото, което ще поискам от него, е да представите си цялата тази информация официално ня в пост и след това ще коментирам със съответните служби, което да проверя всички тези сигнали. Добре, както и същото призовавате и другите, които в социалните мрежи се същават. има съмнение за това, че човешка небрезно и действие може да е довела до... Това нещастие да подаде конкретен сигнал и аз се ангажирам да го препратя до всички съответни служби и ако трябва аз да организирам комисия, която да, да установи това твърдение, да го отвърли и ако го установи да направи претенка дали то е повлияло на водния потъл. До отежния, да, си... да, природното бедствие. Видяхте, явно следите социалните мрежи, видяхте и оголените тръби, мръсната канализация на хотелите, да. които пороя показа, въпреки твърденията, че такива неща не се случват. Аз знам дали ли някой твърди че такива неща не се случват? Ами, Твърдеше си, че водата е чиста, прекрасна, няма никакви отходни тръби. Видяхме ги, обаче, очевидно, всичко това сега се излива в морето. Аз лично видях няколко тръби, за които се твърди, че от заведения на плажа се влизат в морето. Вие не вярвате, че е така ли? Не, вярвам, че е така. Mm -hmm. Понеже вие казвате, че са хотели и така нататък, mm -hmm. това е. друга. Аз вярвам, че по Черноморето има доста незаконни заоствания. Когато една тръба е, бъде раз, разбита, е спорно тази тръба каква е, дали дъждовна вода или друга. И аз ми казвам, че няма такива е, тръби. Не знам дали някой го твърди. Това, което се твърди и е, че официалните данни на рези показват е, е, Замаксяване или вода в нормите. Най нека да, да помним, че то морето ни е кофа с вода, т.е. изливанията в него стават по много начини Стават от кораби, които преминават. Да, но сега като се виждат тези две-три тръби или колкото са там, какво да. ще, ще се предприемат ли действия? Естествено, след като бъдат разкрити, ще се направят проверка за дали това наистина е заусване на мръсна вода от тези заведения, ще се направи всичко възможно, това да не се повтаря. И предполагам, че ще бъдат санкционирани независимо от това, че до сега се а, при, така, а, нарушава. Ще, нас, ще настоявам за това, защото област на елправител не е контролен санкционален орган. А, други, дори, други министерства с тупани са сплажено, за да Дали бъде чувствуими за следващата да. ни година. Аз ще искам mm -hmm. наистина тези а, заведения и да сам правят на по плажа, в момента, в които са засегнати, е и където наистина много чува, но може да се види дали е имал такова регламентирано за условие. Ще очакваме тези анализи. А, само да ви попитам, понеже казахте още вчера, че ще има проблем около разчистването на реките и деретата по склоновете на Стжа, заради това, че то е защитена територия, там как ще се действа? Ами, тук ти е първа. За съжаление, отново опираме до средства, които трябва да бъдат отпуснати. Колко? Ето днес, а, кмета на Царево от преди малко казва, ще ти за около десетки милиона. Колко. Е, Пъй, не, не, не можете так, Не може да ви кажем в момента, но истината е, че примерно конкретно само за река Велека Делека, областния управител, последните две години е иска от 4 пъти пари от правителството и един път не съм обили. Не отпуснати. са му били отпуснати. Да. Е, сега предполагам, че ще бъдат отпуснати. Въпросът е, че то белята стана. Въпросът е проблема с а, тежката техника в а, защитените територии. Как ще се реши? Бързо може ли да се реши? Или ще се трябва да се ползва друг начин за разчистване? Най-вероятно, според указания от а, съответните институции РСВ и басейнова дирекция, ще се искат други варианти или с по-лека техника, или сръчен от да... Да бъдат разчиствани в тези фигурания. Последно, господин Янев, кога ще можете да кажете каква е а, реалната картина на, на щетите, колко пари ви трябват от държавата, какви средства ще а, са нужни за се да обещатят хората, които също са пострадали, колко дни са необходими за това? А, да на хората в момент се е взяло пряко Министерството на труда и социалната политика, която анкетира всички поставени mm -hmm. в региона, така че очакваме от тях анализа. Господин Лапчев, Мета на Царево, Мета на Царево прави анализ на своите щети. Ние очакваме от държавните институции, които стопанисват пътищата най-вече АПИ, да каже какви са повърженията по тях. Относно изследванията на... А, Речните корета и директа, които са в държавна територия, региона е изключително голям, така че комисията ще трябва време, докато го обходят целият, за да кажат какви са окончателните цифри. Добре, благодаря ви. Това беше областния управител на Бургас Пламенянев.